eusko Larizakein Portosakein hitzarmen bat ehondoren derrian 10 urtean e hitzarmena e, ez da bentako parkina bakarri, baizik eta beste Ramon Ibarrengo zilla, hondartzako Europa ibilbidea, badakago ere bai hor beste parkinean kiroldegiko atzeko aldera edo minatera deitzen dioguna, hor dakago bai hitzarmena bai Portosta bai kostasekin, eta kasu kasuantan Portoserida goki ona 10 urte egin ondoren ordea ja, amaitu dela, baina negozia zailotan gaude, orain ez da esarrera baki, edo akordiloa da dagona. Eta beraiek esaten zuten bezala, ez aiziziela ba, bidezko iruditzen jokabideau, guk iruditzen zaigu, guk puertozekin zaigaude, orduan guk jarraituko dugu. Gure bete beharrak eta gure erantzunkizunak egiten bai zarreretarako eta bai gaztatarako mantenduen egin behar den goztia zuontan berriro hori ari dela, banik dakitenik, udaltzainak e, bere lanen artean, ere, isuna hartzen ditu, ota, ota gunetan kontrol egiten da, eta jarraitzen dira, isuna sartzen engune,